Podden. Grimskaft Ponyman Sadeljord Träns Skimmel Box Galoppenbyte Hovkrattsbog Longering Vojlock Hinder Paddock Vallack Mankhöjd Läs, tagel, dressyrsadel. Benlindor, depony. fälttävlan, fux. Pullhambet, sele, sulki. Mule, spilta. Gå på tygen. volt, Schenkelvikning. Skritt. Halt. Detta kära ponnypoddens lyssnare. Det är språket man lär sig. Språket man talar i stall där ute. På hur många ridskolor, hur många avelsgårdar, i hur många stallgångar och ladegårdar, vid hur många köksbord och in vid hur många kalla ridbarn Jag vet inte, bara att det är väldigt, väldigt många. Det där är inte ord man behöver plugga in, för är man intresserad så lär man sig, och är man intresserad så lär man sig otroligt fort, och den kunskapen sätter sig djupt. Så även hos mig som kanske nästan kan kallas en före detta hästtjej, en hästälskare på avstånd numera i alla fall, om en med känslorna intakta. Även hos mig så sitter de där orden inpräntade och går inte att glömma även om jag skulle vilja, vilket jag inte vill. Men att lära sig hästspråket har aldrig varit ett val, det bara blev så. Språket talas av hundratusentals människor, av barn, av ridlärare, av ängsliga föräldrar som ser sina barn bråka med envisa ponnis, av pushiga föräldrar som skjutsar sina barn till hopptävlingar, land och riker runt, av gamla män med hästar och även av en hel dras tjejer som prenumererar på hästgivningar och drömmer men som aldrig har rört vid en riktig höst. Ponypoddens lyssnare, välkomna! Det här är det tredje avsnittet och idag ska vi tala om fallabellan. Den minsta av alla hästraser. Den som avlats för att bli en minihäst. Och om man ska vara petig så är det så att falabellan är inte en ponnyras. Så jag får egentligen inte prata om den. Eh, för att den räknas istället till eh, miniatyrhäst. Eh, men jag struntar i det. Och håller mig till att har man en mankhöjd på under 147 cm så är det en ponny. Eh, punkt slut helt enkelt. Falabellan är pytteliten, den mäter 78 cm i mankhögd, max. Det är alltså så stor som den som störst får vara. Och det kan jämföras med vår vän Skettlandsponny som får vara 107 cm i manken. Och då brukar man ändå tycka att Skettlandsponny är små. Um. Ja, ett exempel på en av de minsta falabellerna som har funnits, minsta hästarna alltså överhuvudtaget, var en hingst vi namn Sugar Dumpling. Han mätte 51 centimeter i manken och vägde 13,5 kilo. Ja. Um, ja, falabellan har såklart inte blivit så där liten av sig själv hur som helst. Utan har avlats fram med den där lagom avvägningen av inavel som krävs för att få fram något så extremt. Där man har korsat de minsta dividen hela tiden. Och det här skedde i Argentina där Falabella-stammen har gått i arv i familjen Falabella sen Väldigt tidigt 1900-tal fortfarande så ägs liksom grunden av en, av en fröken falabella. Och eh, det är också i Argentina som de flesta falabellorna finns. Eh, även om de har spritts lite över världen också. Eh, och man avlade fram dem genom att korsa väldigt små engelska fullblod. Som ändå är en stor häst. Med skettlandsponjer och sen har man även blandat in lite, lite olika raser. Bland annat den, den sydamerikanska kreolhästen och hackneyponjer, welshponier, diverse. Um, och jag kan inte låta bli att tänka på så här. Hur gick det till? För jag ser ändå framför mig ett stort engelskt fullblod som är en. En ståtlig häst, alltså engelska fullblod, det är lite som prototypen för alla hästar. Det är galopphästar, det är hästar med svällande muskler som kan springa fruktansvärt fort och som har eldigt temperament och som är väldigt vackra djur. Och hur säger man då till ett engelskt fullblod? Mm, alltså vi tänkte att du ska ligga med den här skettlandsponnyn. Alltså ja, tiden är väldigt liten och tjock och, och lurvig och kanske inte riktigt din typ. Men äh, därmed är det inte sagt att jag tänker att alla individer som någonsin ska ha något form av sexuellt umgänge med varandra måste vara lika. Men alltså rent så här, rent praktiskt. Om Hingsten var en skötlandspany och stod ett, ett engelsk fulblöd så, så når ju liksom inte eh, den hästen upp. Stod skettlandshinten i så fall på en pall. Och liksom klamrade sig fast med, med framhovan. Eller, äh, det här blir konstigt. Äh, okay. Men på något sätt hoppas jag att det var på det hållet ändå. De kanske inseminerade stået och det var ett engelskt fullblod. För jag tänker att det blir väldigt synd om ett skettlandsbarn i stå som ska färda ett fall som är till hälften engelskt fullblod. För det måste bli jätteplågsamt för henne. Om man inte gör kisa men ändå att bära runt inuti i magen på det där. Hmm. Um, ja, hur de nu än gjorde så fick de i alla fall fram väldigt små hästar. Um, vilket gör att man inte kan rida på falabellor. Det, då skulle de så här gå av. Um, man kan köra med dem. Och framförallt så används de i utställningar. Och så, uh, någon tyckte också att det var kul att. Uh, Um, avla in eh, apalosa-hästen i det här, som är en häst från USA som alltid är prickig, typ, vilket på hästspråket heter tigrerad tigrerad häst är alltså inte en tigerhäst, utan en prickig häst eh, därför så är falabellerna extra späxiga de är inte bara små, de är dessutom ofta prickiga eh, förvillande lika en dalmatin och antagligen i typ samma storlek Ja En, en annan sjukt Spexig sak med falabellorna är Att de blir jättegamla Man kan ju tänka sig att de skulle vara ganska veka individer Men det verkar ha gått bra för dem Så de blir ofta 40-50 år Och det där är väldigt häftigt tycker jag alltså här, Tänka sig en, en pytteliten häst Som har levt i 50 år Det är ju dubbelt så länge som jag Vilken, vilken klokskap Den lilla varelsen måste ha samlat på sig Um, ja, och det vanliga för är att bli alltså 25-30 år. Alltså en 30-årig häst är gammal, så um, 40-50 år är alldeles extra väldigt gammalt. Mm. Jag kan inte riktigt släppa det där med, med hur man fick... Eh, hästarna som avlade framförallt alla rasen att, att ligga med varandra. Det är fel att säga ligga med varandra när man pratar om hästar. För hästar ligger ju inte ner av sex. Alltså de står ju upp. Ja. Hästar kan ju även stå och sova för övrigt. Eller så här. En i flocken står alltid upp i alla fall. För att de ska kunna vara beredda på att fly. Så de liksom, det är inte det att de halvsover. De sover på riktigt. Men de är ju redo att ge sig av. Um, men om de har någon annan som står på vakt så kan de andra tillåta sig att ligga ner. Uh, jag tycker det är väldigt coolt att de kan göra det. Um, mm. Hästar i olika storlekar som inte ligger med varandra men som har sex. Um, för mig osäkt att tänka på, eller får mig osäkt in på spåret av en av alla dessa hästar jag har känt här i livet. Um, som var, det var faktiskt så här ett, jag pratade i första avsnittet om våra hästar Kasper och Beatrice men Beatrice var inte vårt första försök att skapa eller hitta en kompis till Kasper utan innan det så hade vi köpt ett gotlandsruss som hette Pysen vid ett tillfälle som vi också köpte som en väldigt ung hängst um, och som vi inte kastrerade så han fortsatte vara hingst och var sådär lagom sjövild Um, och han var förtjust i våra grannars nordsvenska stå. Och Gottlands russ är alltså en ganska liten ponny. Nordsvenska är en stor arbetshäst. Jag vet inte om han. Han var kanske inte förälskad i henne personligen men hon var väl det enda stået på så där några mils avstånd. Så han brukade göra idoga försök att hoppa ur sin hage och springa hem till våra grannar där han försökte skaffa barn med henne helt enkelt. Hon ville inte det. Hon var inte superimponerad. Hon tyckte att han var byggd och föga imponerande. Så hon brukade sparka honom. Och så fick vi hämta honom när han var så här halvt misshandlad. Men han gav sig inte. Han fortsatte fly. Ja, sen sålde vi honom för vi inte med det där. Men då tänker jag att... Ja... Utifrån den här empiriska undersökningen så baserar jag min tanke på att eh, hästar ändå har någon slags här preferenser eh, och eh, tankar om eh, vem som är attraktiv och inte. Eller också så kanske hon bara aldrig var brunstig när han var där. Jag vet inte. Um, ja um, Han verkar i alla fall inte bry sig Om storleksskillnaden mm. Okej okay. Jag borde tilltalas Väldigt mycket Av falabellan. Därför att jag har I flera flera år haft en dröm Om att ha en jätteliten häst Eller snarare så här jag älskar allting som är i fel storlek. Jag kan inte låta bli. Alltså så här, jag kan, jag kan gå loss på att köpa... Ni vet så här, små rivjärn finns det i en del mataffärer. Eller om det är Ikea som säljer eller jag vet inte. Men ni vet vad jag menar. Eh, miniatyrrivjärn. Och det är så roligt. Man vill liksom bara riva en morot med dem. Och så känner jag aldrig när jag ser ett normalt stort rivjan. Då har jag en väldigt neutral inställning till att riva morot. Man bara ja, om jag måste. Eller inte ens det. Jag tycker det är jobbigt använda rivjärn. Jag brukar riva mig på fingrarna och så bara så här. Kommer det morötter eller ost eller vad är man river överallt. Oh, typiskt. Uh, men små rivjärn. Och allting. Små tekanor. Uh, allt som är i miniatyr fast ändå skapat i det riktiga materialet tycker jag är fantastiskt. Det gäller även saker som är stora. Mm. Senast häromdagen så träffade jag på en väldigt stor mugg. En mugg ni vet som man inte når med händerna runt. Som man inser att om man gjorde varm chokladmjölk i så skulle man bli dödens mätt. Och så känner man sig som ett barn- Ja, och det har länge varit en dröm för mig att få äta ett superstort äpple. Alltså, jag tänker ett äpple som kanske skulle vara ungefär två decimeter högt. Så att man liksom skulle äta och äta och äta. Äpplet skulle vara lika stort som mitt eget huvud. Det är även varit kul med en jättestor banan. Bara känslan att gå runt på stan med en stor banan under armen. Liksom konka runt på den. Fast den skulle vara riktig. Det är viktigt att den är att den är en riktig banan. Liksom allt ska vara som vanligt. Bara det att den är i fel storlek. Allt sånt. Um, det skulle också vara kul att ha en jättestor katt hemma. Um, ja, Hästar vore praktiskt om de var himla små. Eftersom hästar är världens bästa djur. Så skulle jag väldigt, väldigt gärna vilja ha en häst. Men det är väldigt svårt att ha häst när man bor i lägenhet och flyttar runt och allt sånt där. Därför tänker jag att det vore praktiskt om man kunde ha en häst som bara var sådär kanske en decimeter i mankhöjd. Eller 15 centimeter som kunde leva som en katt inom mus, Som inte skulle må dåligt över att bo i en lägenhet. Som skulle få nog med motion av att galoppera runt i olika rum och hoppa i med snygga språng. Upp på stolar som man kunde bygga ett par hinderbanor åt. Och som kunde rulla ihop sig i ens knä när man satt i soffan. Helt enkelt som en levande barbiehäst. Jag är skadad av min uppväxt, jag ber om ursäkt. Fast jag också förned på att istället för att direkt ha det som ett husdjur. Så kanske man snarare skulle ha ännu mindre hästar pyttesmå hästar som ohyra fast det skulle aldrig kunna bli ohyra för att det skulle vara en häst så tänker jag näst som är två centimeter i manköjd och en hel flock inuti lägenheten en flock av pyttesmå hästar som kommer dudunk dudunk dudunk dudunk svishande fram över golvet det skulle vara bra om de åt damm dels för att de skulle ha något att beta inomhus och dels för att man skulle klippa dammsuga. Sjukt bra. Damätande höstar. Och så skulle man säga. Oj, jag undrar vad flocken betar idag. Nej men titta. De har letat sig in under soffan. Nej, idag. Så hänger de runt i badrummet. Men det finns ett problem med det där. För om de skulle vara så små. Så skulle det finnas risk att man trampar på dem. Och jag kan inte komma på något värre. Alltså. Det skulle vara som motsatsen mellan, mot när jag var liten och njöt av att trampa ihjäl myror. Och ja, jag är ledsen att säga det här. Alltså, jag vill inte vara personen som gjorde så, men nu, nu är det så. Det är sanningen att jag brukade hänga runt på stentrapporna, stenplattorna utanför mina föräldrars hus. Och antingen ta av med min sandal och slå ihjäl myror med en efter en. Eller försiktigt trampa. Och jag tyckte om krasandet. <skratt> När de gick sönder. Ibland så fick man bara tag i halva kroppen i taget. Och så låg de lite och rykte. Och ibland började de krypa igen. Och fick man trampa en gång till. Eller så stannade de efter tag. Gör ni av att döda myror. Det var kul. Det skulle vara motsatsen att råka trampa ihjäl en mini-etirhäst. <skratt> Nej. En liten blodig pal på trägolvet där den nyss stod en fin fux och frustrade. Hemska tanken. Ja, så det är nog för små. Så små hästar vågar jag inte ha. Då får det bli en häst. Runt 15 cm i mankhöjd. Man kan ha den i sele och gå ut med den på gatan. Man kan släppa lösten och låta den springa i parken. Tänk vad förvånare folk skulle bli. Och så vackert. Ja. Nu kanske ni tänker. Varför kan hon inte bara skaffa en hund? För det första för att jag aldrig har varit en hundmänniska. Jag har bara varit rädd för hundar. Uh, och så tycker jag att de är lite korkade. Så här uppmärksamhetskrävande. Det är någonting med det här med tungan hängande utanför munnen. Men det är inte deras fel. Men... Jag vet inte, de liksom tycks sakna självständighet. Och det är inte samma sak. För det är någonting med hästas rörelsemönster som inte går att jämföra med något annat djur. Jag menar, tänk kor. Det är ju ett djur i typ samma storlek. Men när en ko springer så är det ett sjukt skumpande som pågår. Alltså man vill bara skratta. Jag har sett så många gånger när man släpper ut kor och kalvar på betet på våren. Och det är en fantastisk syn för de är så himla glada. De springer runt och skuttar och är helt tokiga. Och man själv skrattar också för de ser så komiska ut. Man kan inte ta dem på allvar. Det är ljuver och kroppsdelar som svänger hit och dit. Och det verkar vara något jobbigt för dem att springa. Men när man ser en häst springa så är det kontrollerade rörelser. Det är en stolt krökt nacke. Och om de får för sig att sparka bak ut, eller stegra sig så är det också med en kontroll över kroppen en precision. Därför så vill jag ha en miniatyrhäst att se springa runt i parken och ingen himla sabla hund som hämtar ben i munnen och annat tramsigt. Men jag vet inte, falabellan är ju alltså gjord för att vara en miniatyrhäst men jag tycker ändå att den har ponnyform och missförstå mig inte, jag älskar ju ponys. Men det är någonting hos den stora hästens proportioner som man inte kan komma ifrån är så vansinnigt estetiskt tilltalande. Nej, jag får lite dåligt samvete för att jag inte uppskattar falabellan nog. Förlåt mig falabellan. Det är klart att, att du inte är en ponny utan en miniatyrhäst. To make it up to you, Falabella, så har jag skrivit en hyllningsdikt. Här kommer den. Falabellan är en ponnyrar som runt omkring på vagnar drar. Den mäter inte så högt över jorden, men är en häst värd namnet, ta mig på orden. Falabellan har en man och svans. Den rör sina hovar med utsökt elegans. Stolthet i blicken och travande tramp. Inget av stora hästas klumpiga klamp. Falabellan har förstått det inga andra hästar vet. Hur den hästen gjorde som från kraven smet. På en falabellas rygg får ingen människa plats. Människor är till för att hantera en hovkrats. Manikyrera mig och borsta mig, sa Falabellan koket. Skärp dig och snyt dig och lär dig hästvett. Falabellan blir behandlad som ett riktigt fullblod. Beundrad för sin klokhet, beundrad för sitt mod. Men någon människas slav hade den aldrig blivit. Sin självständighet för ridning aldrig uppgivit. Falabellan är en ponnyrör som sällan runt på vagnar drar. Mest står den i mitten av en ring och poserar för publiken runt omkring. Falabellan är en levnadskonstnär som inga snoriga barn runt ridbanor bär. När ingen ser smuttar Falabellan Prosecco, läser sart och studerar El Greco. Om jag får leva om mitt liv och utforska världen med minimala ponnykliv så låt mig få prova att vara Falabella. Universum, låt mig snälla, snälla. Vi har pratat en del om det estetiska hästers rörelser ikväll. Tidigare ikväll, här i mitt Berlinliv, så var jag och såg en dansföreställning. Det var tre olika dansare som framförde vad sin Performance kan man säga. Någonting som rörde sig mellan dans och teater. Den första var en kvinna i en genomskinlig kroppsstrumpa med tigermönster. Det vill säga man såg i högsta grad hela hennes kvinnokropp därunder. Men den hade även fått ett tigermönster. Hela hennes performance gick ut på att hon långsamt, långsamt vaknade till liv. Reste sig upp. Och sträckte på sig kattlikt. Det tog ungefär tio minuter. Sen hasade hon sig långsamt, lättig, fullt lidelsefullt runt rummet. liksom Gned sig mot väggarna och var en tiger. Det tog också ungefär tio minuter. Sen la hon sig ner igen och rullade ihop sig. Även det tog tio minuter. Nu kan vi tro att det här skulle vara vansinnigt långtråkigt att titta på. Men jag satt som paralyserad hela tiden. Kunde inte slita blicken från hennes kropp. Hur hon böjde den på olika oväntade sätt. Alltid lika vansinnigt långsamt. Och hur hon liksom fick fram det djuriska i en människokropp. Och det gav mig längtan över att få ha den kontrollen. Jag kommer aldrig bli någon dansare på det sättet. Jag älskar förvisso att dansa. Men mina rörelser är mer entusiastiska än kontrollerade. Estetiskt tilltalande. Mm, jag vet inte. I bästa fall har mina rörelser en smittande glädje. Men fascinationen är att se hennes kropp och hennes rörelser. Jag tror att det tilltalade mig lite på samma sätt som att studera en hästställning när den rör sig. Just det där att det kan finnas en sån perfektion. Mm. Tycker ni på den att jag har hajpat hästars rörelse nog? Äh, alltså det går inte att göra det tillräckligt mycket, tror inte jag. Det är ett, ett så utsökt byggt djur. Om jag hade kunnat teckna och fånga den, de rörelserna så hade det varit underbart. Men det kan jag inte, så jag får försöka klä dem i ord istället. Jag har också lekt mycket med tanken på hur det skulle vara att få vara häst för en dag. Att få prova att utföra de där rörelserna själv. Att hoppa över ett hinder, att galoppera. Ja, jag skulle så himla gärna vilja prova det. Att lägga sig på rygg och rulla i en sandhag som en häst. Jag har också tänkt på tanken så här att hur det skulle vara att ha en mans för en dag. Uh, och så. Och det är ju så himla givet vad man skulle göra först. Ja, uh, uh, vi behöver inte ens diskutera det. Mm, nej, men man har ju ändå alltid ställt sig frågan hur det skulle kännas. Uh, ja. Uh, jag har aldrig varit så sugen på att skaffa någon tatuering. Men jag har tänkt på att. Om jag skulle göra det så skulle jag nog tatuera in en galopperande häst. Typ på min rumpa. Därför att det skulle vara min symbol för frihet. Och en symbol för önskan om hur jag skulle vilja att min kropp fungerade och såg ut. Du har precis hört det tredje avsnittet av Ponypodden. Och jag skulle vilja avsluta det här. Med en värdjan till familjen Farabella. Kära släkten Farabella. Ni är uppenbarligen helt tokiga. Och har vikt era liv i åtskilliga generationer i över hundra år. Åt att försöka göra hästar mindre. Men kom igen. Ge inte upp. Tro inte att de är små nog. Kom igen. 78 cm. Det är ganska mycket. För min skull och för alla andra hästälskare som bor i lägenheter där ute. Sluta inte. Fortsätt inavla dem. Fortsätt övertala individer av Falabella-rasen att ligga med de minsta exemplaren de hittar. Gör dem en mindre så att jag kan ha en häst i min handväska. Snälla, snälla. Jag ber er. Puss och kram. Från Evelina. 小